În pentru treptele trăirii tainelor cuvântului lui Dumnezeu. Doamne, Iisuse Hristoase, cuvântul lui Dumnezeu, te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă trăirea tainelor tale treptat ne-ai descoperit, după ce piatra de pe intrarea inimii a înlăturat, așa cum îngerii tăi, Piatra de la intrarea mormântului tău au îndepărtat când ai viat. Așa cum Maria Magdalena cu mirul te-a căutat, Tot așa dreapta sufletului făptuitor care face poruncile tale să o urcăm neajutat. Noi poruncile tale să ne luăm crucea, să ne repădăm de sine și să te urmăm pe tine am ascultat. Fiindcă din puterea duhurilor rele, ca pe Maria Magdalena ne-ai eliberat. Apoi, pe dreapta contemplației, ca pe cealaltă Marie ne-ai ridicat, să dobândim prin har apropierea sau înfierea, prin Duhul înfierii ne dat, fiindcă partea cea bună am ales și te-am aflat. Prin bogăția faptelor și virtuților, cugetele trupului sub puterea Duhului am așezat. Așa cum Salomeia, pacea și cunoașterea înțelepciunilor am îmbrățișat. De aceea pe noi de înțelesurile adânci duhomnicești ne a umplut și ne-am luminat. Doamne Iisuse Hristoase, Cuvântul Dumnezeu, te iubim, te slăvim și îți mulțumim, fiindcă trăirea tainei tale, urcându-ne pe treapta blândeței, ne a arătat și porunca învățați de la mine că sunt blând și smerit cu blândețea ta de porumbiță a Ioanei ne a învățat. Când Duhul nostru a prins de iubire în lumina tainelor tale l-a îmbrăcat, pentru că, de nesimțirea cea împietrită, sufletele noastre le ai vindecat, așa cum îngerii, piatra de la intrarea mormântului, au îndepărtat. De aceea, înțelesul adânca al întrupării tale, sacrificiul tău pentru noi, când ai luat crucea păcatelor noastre și ai purtat, ca să fim vestitori, cunoscători și lăudători ai tainilor tale, așa cum sunt Îngerii Tăi care la mormânt au venit și au stat. Doamne Iisuse Hristoase, Cuvântul lui Dumnezeu, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, din trăirea tainelor Tale, treptat, ne descoperit, când prin faptele virtuților, pe calea Sfintei trăim, Te-am căutat, așa cum Sfântul Apostol Petru, la mormântul tău alergat și doar giulgiul giul cum arama le-a aflat. Tot așa în noi, doar chipul tău, prin faptele cele sfinte, mi s-a imprimat. Dar când prin lumina contemplației cuvântul tău l-am ascultat, așa cum Ioan la pieptul tău s-a așezat, tot așa să trăim... Tainele tale din Sfânta Evanghelie, ca să dobândim asemănarea cu tine, măsura treptelor tale, am înțeles și am aflat.